וניד שפתי יחסוך. אם אדברה לא יחסך כאבי, ואחדלה, מה מיני יהלוך? אך עתה הלאני, השמותה כל עדתי. ותקמתני לעד היה, ויקום בי חחשי, בפני יענה. אפו טרף ויסטמני, חרק עלי בשיניו, צרי ירטוש עיניו לי.